Частина 18, розділ 3. Сідало сонце, і тіні довшали, і все душе і душе не покоїлася клерма Клечі. Нарешті вона пішла до кухні, щоб зробити те, що повсякчас відкладала скористатися мобільним телефоном свого чоловіка, який він забув взяти з собою вранці в суботу. Він його часто забував. Вона з жахом думала, що телефон може продзвонити чотири рази, а тоді вона почує власний голос. Своє життєрадісне цвірінькання, записане ще до того, як місто, в якому вона жила, перетворилося на в'язницю з невидимими гратами. «Привіт, ви переадресовані на голосову пошту Клер. Прошу, залишити ваше повідомлення після гудка». І що їй тоді казати? «Джой, передзвони мені, якщо ти ще живий». Вона вже було торкнулася клавіще, але завагалася. «Пам'ятай». Якщо він не відповість з першого разу, це тому, що він якраз їде на велосипеді і не встиг дістати телефон з рюкзака, перш ніж зв'язок перемкнувся на голосову пошту. Він буде готовий відповісти на твій другий дзвінок, бо знатиме, що це ти. А якщо й на другий раз вона отримає пропозицію голосової пошти? І на третій? Навіщо вона взагалі дозволила йому туди їхати? Хіба вона збожеволіла? Клер заплющилася, і перед нею постала чітка, мов у кошмарному сні картинка, телефонні стовпи і фасади крамниць на Мейнстрит, заліплені плакатиками з фото Джо, Бенні і Норрі, схожими на будь-кого з тих дітей, обличчя котрих дивляться на вас з дошки оголошень в зоні відпочинку при будь якій автомагістралі, де в очі завжди впадають великі літери. останнє бачили. Вона розплющила очі і, не даючи собі часу на втрату рішучості, швидко набрала номер. Вже була приготувала повідомлення. «Я передзвоню за 10 секунд, і тоді вам краще відповісти мені, містере!» Тож Вельми здивувалася, коли голос сина, ясно, чітко, прозвучав уже посередині першого гудка. «Мамо, агов, мамо!» «Живий! Та де там більш ніж живий! Аж кипить від збудження, судячи з голосу!» «Де ви?» – хотіла було вона запитати, проте спершу не спромоглася на жодне слово. Ноги в неї стали ватяними, гумовими. Їй довелося спертися об стіну, щоб не впасти просто тут на підлогу. «Мамоч, ти чуєш мене?» Вона почула в телефоні, ніби там десь поряд шелеснула машина, і відразу голос Бенні, звіддаля, але ясно загукав. «Докторе Расті, чувак, агов, ура!» Нарешті їй вдалося намацати педаль газу свого голосу. «Так, чую, де ви? Уже на міському пагорбі біля Майдану. Я тобі якраз збирався дзвонити, бо вже темніше, сказати, щоб не хвилювалося. А тут телефон раптом сам задзвонив у мене в руці. Я аж підскочив від несподіванки. Ну, ви ж розумієте, цими словами було встромлено палицю в одвічне колесо батьківських докорів». «Біля Майдану хвилин за десять вони вже будуть тут. Бенні, напевно, знову захоче глитнути фунти зотри якоїсь їжі. Слава тобі, Господи!» Доджо забалакала Норі. Чулося щось ніби «Скажи скажи Тоді знову заговорив її син, та так голосно і завзято, що їй довелося навіть відставити слухавку трохи подалі від вуха. «Мамо, здається, ми його знайшли. Я майже цілком цього певен». Він у саду, на вершині чорної гряди. Що знайшли, Джої? Я не знаю точно, не хочу робити поспішних висновків, але, схоже, це та річ, яка генерує купол. Майже напевне це вона. Ми бачили проблисковий вогонь, як оті, що стоять на радіовежах для попередження літаків. Тільки цей був на землі, і не червоний, а пурпуровий. Ближче, щоб краще роздивитися, ми не підходили. Ми замліли усі троє. «А коли очуняли, були в повному порядку, але вже почало смерка...» «Зомліли?» Клер це буквально прокричала. «Що ти маєш на увазі, як це зомліли?» «Негайно додому! Негайно їдь додому, щоб я на тебе подивилася!» «Все гаразд, мамо!» – заспокійливо промовив Джо. «Я думаю, це було, ну, знаєш, як ото в людей, котрі вперше торкаються купола і отримують електричний удар, а потім уже нічого. Розумієш?» Так, і тут, на перший раз ти втрачаєш свідомість, а потім набуваєш, ну, либонь якогось імунітету, так мені здається. Стаєш налаштованим, і Норі так вважає. Мене не цікавить, що тобі здається, чи що вона вважає, містере. Ти негайно мусиш бути вдома, щоби я могла тебе побачити, бо інакше порцію імунітету отримає твій зад. Гарастма, але нам ще треба побачитися з цим чуваком, з Барбарою. Це ж саме він придумав використати лічильник Гайгера. І просто ховаєсь, як він вгадав точно. І доктору Расті нам треба розказати. Він щойно проїхав повз нас. Бенні йому махав, але він не зупинився. Ми запросимо його і містера Барбару прийти до нас, додому, герест? Мусимо прикинути наші наступні кроки. Джо, містер Барбара зараз... Клер затнулася. А чи вистачить їй духу сказати своєму синові про те, що містера Барбару... Котрого чимало людей в місті вже були почали називати полковник Барбара, звинувачено в кількох вбивствах і заарештовано. «Що?» – перепитав Джо. «Що з ним?» З радісно-тріумфального його голос перемінився на тривожний. Вона подумала, що син уловлює її настрій не гірше, ніж вона його. І ясно, що він покладав великі надії на Барбару. І Бенні з Норілибонь також. Це не та новина, яку вона змогла би від них приховати як би їй цього не хотілося. Але й по телефону розповідати вона про це не буде. «Катай додому», – промовила Клер. «Тут уже про все поговоримо. І ще. Джо, я страшенно тобою пишаюся». Джиммі Серайс помер цього дня під вечір, У той час, коли опудало Джо, з друзями мчали назад до міста на своїх велосипедах. Расті сидів у коридорі і обнімав одною рукою Джину Буфаліно – дозволивши їй поплакати в себе на грудях. Ще недавно він почувався би вкрай ніяково, аби йому довелося отак сидіти з дівчиною, котрій хто значить виповнилося вже сімнадцять, але тепер часи змінилися. Достатньо було поглянути на цей коридор, котрий замість флуоресцентних панелей зі стелі тепер освітлювали шиплячі ліхтарі Коулмена, щоби зрозуміти, що часи таки змінилися. Його лікарня перетворилася на галерею тіней. «Тут нема твоєї провини», – примовляв він. «Ні твоєї, ні моєї, навіть його провини нема. Він не просив собі діабету». Хоча, знає Бог, є люди, котрі співіснують із цією хворобою довгі роки. Люди, котрі піклуються про себе. Джиммі, котрий жив напіввідлюдником віддалік від міста, біля дороги Божий Ручай, не належав до їх числа. Коли врешті-решт привіз сам себе машиною до амбулаторії, минулого четверга це було, він не міг навіть самотужки вилізти з машини, просто сигналив, поки Джинні не вийшла подивитися, хто там і що трапилося. Стягнувши зі старого штани, Расті оглянув його кволу праву ногу. Вона була холодною, синюшного кольору. Навіть якби Джиммі згодом пішов на поправку, судини в нього, мабуть, були вже вражені невідворотно. «Лікарю мені там зовсім не боляче», – запевнив його Джиммі перед тим, як упасти в кому. Після того він то опритомнював, то знову втрачав свідомість, а нога виглядала все гірше. Расті відкладав ампутацію, хоча й розумів, що якщо в Джиммі і є якісь шанси, то без неї не обійтися. Коли вимкнулася електрика, крапельниці продовжували подавати антибіотики Джиммі і ще двом пацієнтам. Але зупинилися флоуметри, через що стало неможливим точно регулювати кількість вливаного розчину. Що гірше, у Джиммі перестали працювати кардіомонітор і апарат штучного дихання. Расті від'єднав респіратор, приладнав до обличчя старого маску мішка Амбу і швидко увів Джину в курс того, як працювати з цим ручним приладом штучної вентиляції легень. Вона добре вправлялася, дуже пунктуально, але близько шостої вечора Джиммі все одно помер. Тепер вона сиділа безутішна. Піднявши від його грудей своє замащене слізьми обличчя, вона спитала в Расті. «Може, я занадто багато подавала йому повітря чи замало? Може, це я його так задушила, вбила його?» «Ні, Джиммі, мабуть, все одно помер би, а таким чином він уник дуже тяжкої ампутації». Мені здається, я більше не зможу нічого робити, почала вона знову ридати. Це так страшно. Тепер це жахливо. Расті не знав, як на це відповісти, та йому й не довелося. Все буде гаразд з тобою, прозвучав скрипучий, здавлений голос. Ти будеш працювати, мила моя, бо ти нам потрібна. Це була Джинні Томлінсон. Вона повільно йшла до них коридором. Не варто тобі було підніматися, сказав Расті. Можливо й так, Погодилася Джинні і, полегшено зітхнувши, сіла по інший бік Джини. З перев'язаним носом і смужками пластеру під очима, вона була зараз схожа на хокейного голкіпера після важкої гри. Але я все одно вийшла на чергування, тож так тому і бути. «Може, краще хоч завтра?» – почав Расті. «Ні, зараз». Вона взяла Джину за руку. «І ти також, Любонько?» «Згадую, як в медичній школі казала нам старша сестра. Крута така». Вільні ви лише після того, як родео закінчилося, коли вже сохне кров. А якщо я робитиму помилки? – прошепотіла Джина. – Усі їх роблять. Хитрість у тому, щоб робити їх якомога менше, і я тобі допомагатиму. Тобі і Геріет. Ну то що скажеш? Джина сумнівом задивилася на розпухле обличчя Джинні, до поранень якого чималою мірою спричинилися старі окуляри, котрі Джинні десь колись була, знайшла. «А ви певні, що вже зможете працювати, міс Томлінсон? Ти допомагатимеш мені, я тобі, Джинні і Джина, бойові жінки!» Підняла вона кулак. Спромігшись на благеньку посмішку, Джина стукнула своїми кісточками об кісточки кулака Джинні. «Усе це дуже круто, по студентському легковажно звучить, але ж ми тут не лайно по трубах женемо», – сказав Расті. Тому, якщо лишень почнеш відчувати наближення слабкості, знайди собі ліжко, ляж і полеж. Це офіційний наказ доктора Расті». Джинні скривилася в мимовільній усмішці, від якої взялися зморшками крильця її носа. «Навіщо, ліжко? Сур, мій старий диванчик Рона гаскіла в кімнаті відпочинку!» У Расті задзвонив мобільний. Він махнув жінкам, щоб йшли. Вони вирушили геть про щось балакаючи. Джина обіймала Джинні за талію. «Алло, Ерік слухає!» «Це дружина Еріка!» – прозвучав пригнічений голос. «Вона телефонує, щоб попросити в Еріка вибачення!» Расті зайшов у порожній оглядовий кабінет і причинив двері. «Не треба ніяких вибачень!» – промовив він. «Хоча сам не був, певен, що це так!» «Гарячка! Усе таке! Його вже відпустили!» Він вважав це запитання цілком резонним, враховуючи те, наскільки він уже встиг узнати Барбі. «Я б не хотіла обговорювати це по телефону. Ти можеш приїхати додому, любий? Будь ласка, нам треба побалакати». Расті подумав, що саме зараз він зможе. Він мав одного дійсного критичного пацієнта, котрий значно спростив йому професійне життя тим, що помер. Проте, відчуваючи полегшення від того, що його стосунки з коханою жінкою настільки раптом покращилися, що вони знову можуть балакати одне з одним, Йому в той же час не подобалася ця новонадбана обережність, котру він дочув у її голосі. «Можу», – сказав він, – «але ненадовго». «Джинні знову на ногах, але якщо я за нею не приглядатиму, вона доробиться до колапсу. Повечеряємо». «Так», – промовила вона з явним полегшенням, – Расті відчув радість. «Я розморожу курячий суп, нам треба з'їсти якомога більше заморожених продуктів, поки є електрика для холодильника». «Одне питання. Ти все ще вважаєш, ніби Барбі винний? Неважливо, як вважають інші. Як ти сама вважаєш?» Довга пауза. Нарешті вона заговорила. «Ми побалакаємо, коли ти приїдеш додому». І на цьому відімкнулася. Расті стояв з з сідницями на оглядовий стіл. Якусь мить він тримав телефон у руці, потім натиснув кнопку «End». Багато в чому він не був зараз упевнений. Почувався людиною, що плаває у морі, ймовірностей, Але щодо одного певність він так і мав. Його дружина гадала, що хтось їх може підслуховувати. Але хто? Армія? Служба національної безпеки? Великий Джим Ренні? Це просто сміхота. Промовив Расті до порожньої кімнати. А тоді пішов шукати Твіча, аби попередити його, що ненадовго відлучиться зі шпиталю. Свіч погодився приглядати за Джинні, щоб вона не доробилася до перевтоми, але попрохав про взаємну послугу. Перед тим, як піти, Расті мусив оглянути Генрієту Клевард, котра також постраждала під час рукопашного бою в супермаркеті. А що в неї? – спитав Расті, побоюючись найгіршого. Генрієта була сильною, підтягнутою особою, як для літньої леді, але 84 є 84. Вона каже, я цитую, «Одна з тих безпутних сестер Мерсіер к чорту зламала мені сраку». Вона гадає, то була Карла Мерсіер, котра тепер має прізвище Венціано. «Правильно», – сказав Расті, – а тоді про мормотів ніби ні до чого. «Це маленьке місто. Мусиш розуміти, ми одна команда. Так там». «Що, сенсею? Зламано? Я не знаю». Мені вона не показує. Каже, я знову цитую я свої репетузи покажу тільки професіоналові. Обидва вибухнули сміхом, давлячись, щоб не робити це голосно. З за зачинених дверей почувся натріснутий скорботний голос старої леді У мене поламана срака, а не вуха, я все чула. Расті з твічем зареготали на всі заставки. Аж твіч небезпечно розчервонівся. Генрієта за дверей промовила. Якби це у вас сраки були поламані, мої юні друзі, подивилася би я, чи було б вам весело так само. Расті увійшов з усмішкою на губах. Вибачте, місіс Клеверт. Вона не сиділа, вона стояла і на велике його полегшення, і сама усміхнулася. «Нє», – сказала вона, – «щось таке в цім замішанні мусило бути забавне. Нехай наразі це я». Вона подумала, окрім того, я там крала разом з усіма, Тож, мабуть, і заслужила на таке. Срака в Генрієте виявилася сильно побитою, але не зламаною. І дуже добре, бо перелом Куприка – не той випадок, з якого варто реготати. Расті дав їй знеболювальний крем, пересвідчився, що вдома вона має адвіл, і відпустив кульгаючу, але задоволено. Принаймні настільки задоволено, наскільки на це здатна леді її віку і темпераменту. Друга спроба втечі десь за чверть години після дзвінка Лінди не вдалася, коли, вже вийшовши за двері, він прямував на стоянку, але його зупинила Герріет Біґілоу. «Джинні каже, вам варто знати, що самі буші зникла». «Куди зникла?» – припитав Расті. «Згідно зі школярським каноном, де вважається, що єдиним дурним запитанням є тільки те, якого ти не поставив». «Ніхто не знає, просто зникла». Може, пішла до шипшини подивитися, чи не подають там вечерю? Я сподіваюся, що це так, бо якщо вона спробує дійти пішки аж до свого дому, в неї можуть розійтися шви. На обличчі Герліт відбилася тривога. Це вона, це значить, що вона може на смерть стекти кров'ю. Стекти на смерть кров'ю після вашої операції на вуву, -ВУ? це було б жахливо. Расті чув багато різних термінів для означення вагіни, але цей був для нього новим. «Навряд чи, але може повернутися знову до нас на довший час. А її дитина?» Геріетт вражено подивилася на нього. Ревне створіння, що нервуючи мало звичку безпорадно лупати очима за товстими скельцями окулярів. Того типу дівча, подумав Расті, котре може довести себе до розумового виснаження через 15 років після того, як з відзнакою закінчить Сміт або Вассер. Дитина! О, Боже, мій малюк Волтер! Як би і хотів, Расті не встиг би її зупинити. Вона блискавкою кинулася по коридору і з полегшеним виразом повернулася назад. Тут. Він не дуже жвавий, але, схоже, це для нього нормально. Отже, вона, напевне, повернеться. Які там не є в неї проблеми, а дитину свою вона любить. На свій несталий манер. Ага. Знову те саме безумне блимання очима. Не звертай уваги, Геррі, я скоро повернуся. Кріпись. Тобто, тепер її повіки ми так, що скидалося ось-ось викришуть вогонь. Добре, що Расті не сказав по-шпитальному. Тримай член пістолетом. У термінології Герріет Пенніс, мабуть, називався Вау-Вау. Працюй нормально. Герріет розслабилася. Обов'язково, доктор Расті, без проблем. Расті повернувся, щоб іти, але тепер перед ним стояв чоловік. Худий, доволі приємний на вигляд, якщо не зважати на його гачкуватий ніс. Він трохи нагадував покійного Тімоті Лірі. Расті вже стало цікаво, чи взагалі йому вдасться колись звідси вибратися. Чим я можу вам допомогти? Взагалі-то я гадав, що, можливо, це я зможу вам чимось допомогти. Він простягнув йому свою кістляву руку. Терстон Маршалл. Ми з моєю партнеркою проводили вікенд на озері Честер і затримались тут через оте, хто зна що. Співчуваю, кевноврасті Справа в тому, що я маю певний медичний досвід. Під час в'єтнамської веремії я був свідомим противником служби в армії, думав утекти до Канади, але мав деякі плани, втім це неважливо. Я записався на контракти, два роки прослужив санітаром у шпиталі для ветеранів у Масачусетсі. Це вже звучало цікаво. Меморіальний імені Едіт Норс Роджерс, цей самий. Мої знання і практичні навички лебонь трохи застаріли, проте, містере Маршал, я маю для вас роботу.